Si, sí. ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Egor Dion, txurudinaga abeko komunitateak manifestazio bat antolatu du biharko eskola publikoa defendatzeko Usko Jarlaritzak institutoko batxiergoa eta goizikloa kentzearen erabakia izan da manifestazioaren zergatia Eta telefonaren bestaldean e, daukagu Ruben Nieto bera e, barkatu, ikaslea da zentro e, horretan, eskola horretan, eta jada gurtzen du. kaixo Ruben, zer modus? Kaizo, ondo. E, Ruben, kontegozu, pizka bat asteko bueno, sukze, zer ikasten duzu e, ikastetxe honetan, txurdinaga bekoan? Vale, va ba, ni eh bertan hau egiten bigarren batxilergoa, eh artez. ja, hori. <coughs> nolako auzoa da txurdinaga, eh ba daude beste ikastetxeak, eh zen ulako auzoa da eta nolakoa da ikastetxea bera. Vale, va ba, eh ba, da auzo bat, ba osola zaila, ze justu gure zentroan dago eh, Europa Parkean. E, dago zondo komunikatuta ba trenekin, dago e, amar minututan dau trena, e, beste gero ere dau santutzu alboan eta e, alzara metros ere. Uh -huh. Gero ba, se, beste zentru batzu e, badakitz dagoela e, FP bat, e, dena bakarrik FPak, Be, eh, trenerantzioa zen, dakitagoela eskola bat, dala kirikino, baina uste dut ez dela publikoa, mm -hmm. baina holako eh, sentruak, tipo, eh, balauden -ba alboak, eh, publikoak ez daude asko, mm -hmm. tipo, egiteko batxilergoa minimo, eh, ze txurri nagada, como zentrala, dagoena e, da alboan, e, bai, Otsarkoagarako, e, Txurdinaga uh -huh. eta Santutsurako. Eta hausoi etako ikasleak e, urbiltzen dira ikastera, ez da? E, bai, hori da, eta ez bakarrik hausokoak e, ere, ba, ni adibidez nator zornotsatik, dago jendea e, etortzen dena mungiatik, beste batzuk etortzen dira egual santurtzitik edo balmaseda. Hmm. Esan duzu unez komunikazioakonak dira eta eta hori ba, raza da muitzea eta eltzea zentrora. E, ba, zukserik azten duzu, Ruben? E, ni e, artez plastikoak. Ezan bueno, pues, duguna, e, manifestazio bat antolatu duzue, eta, bueno, Eh, salatu nahi duzu eh pues eskoela aitzaren erabakia, zentroa histea. Eh eta salatu duzuenez, eh erabakiak keska sakona pistu komunitatean, ezta. Eh gainera, o, bueno, baita eh, azpimarratu nahi landuzue, duzue, eh, uh -huh. pizka bat planifikaziori gabe hartu dala erabakia, kontago zu zergatik. Bai, eh, gauza da, ba gu eh komunikare hau eh, eh, eldu zen eh, otzailako goi, goita zazpian uh -huh. etorri eh, ziren ba, daritzakoak eta esan zuten de, ba, gure da bie zentroa eh, itxi berriro, ze pasadan urtean eh, pasesan berdina eh, gure zabien eh, bas ba, itxi zentroa baina urte honetan eh, utxiko zuen eh, orain daudenak egiten lehengo maia ba, eh, izango da eurren gurtian eurek amaitu, eta ja e, itxiko dute dena. Mm -hmm. e, orduan duan, e, gure, e, gure oinarrizko kezka da, ze, suposatzen da, dagoela planitzikazio bat, e, baina da, planitzikazio bat, e, non e, gu gauzik usten, gure dabiela, ba, e, bertendonan, e, egitea... E, Ereduakoak utzi bertendonan eta eredudekoak ba, joatea ibarreko landara. Eta, klaro, ba, guri, keskatzen dugu, hori e, e, segregazioa ereduen gaitik, eta be, ze, e, direzentru batzuk ba, direnak oso famatuak egiteko artez, eta daude oso peteta, tipo de, daude peteta dago jendea bertendonan ez dala sartzen, Eta etorri gardirera txurdina gara egiteko. Orduan, klaro, e, ia ez dira, sartzen berte nona eta ibarreko landan, ba, ima ginao, kentxat txurdina gakoa, ba, ja, ez dute opzino gehiaro, e, gehiagorik minimo e, publikoan egiteko. Ze, uh -huh. ni, ni adibidez, e, dakit, ba, bai, dagoela konzertadak, dagoela pribauak bilbon, baina jende asko, ba, ezindu ordaindu konfertada bat, daude konfertada batzu, bai, di, direla konfertada, baina daukate presio bat, ke, hmm. diru di, direla eh, pribagoak. Eta eusko jarraritxatik ez dira beste alternatibarik eman? E, Haipatu eh, dena bakarra izan da ber, berte endona barrekolandara ez da? Ez, es, eh, gauza da, a ber, zentrura eh, ez dago erantzunik. Tipo zara, zentrua Eh, eta kite, eh, Zergaiti, bai dakiugu da, eh, gu gaus ikusten planifikazio hori, ba Bertendona no seke eta Ibarreko landan ezaki ser, mm -hmm. eh, baina claro, de, da, da planifikazio bat, eh, usteak esaten dute dala la una redistribución, reorganización olako gauzak, baina claro, eh, Adibides, ba Churdinaga eta Santutxuko auzoak, ba geratuko dira batxilergoa eh, publikoa egiteko, ba I hau, siniorik, bat ezbe arte segiteko. Ze, e, ze kentzen badute txurdina gara, ja, joan behar dira bertendona, ja, joan behar dira abando. Edo joan behar dira sarrikora. Orduan, claro, ba, ja bideak ba, dauz kentzen. Ota, mm -hmm. zaude kentzen. Baik eskatzekoa ere komunikatzeko modua, ez, eusko jaralitzatik? Bai. Nola zabalduan e... berria eta... Eta, bueno, pues baita ere nola hartu erabakia, ez? Hori da. Hmm. E, em, ga, gainera esan dute, ba, bi azteari nau e, prematrikulak hartzeko. Tipo, de, pre, prematrikulak dire ba, urrengo aztean, eta hau, e, eldu, eldu zaigun ba, orain dela bi azte. Hmm. Eta gainera, ella, debekatu dute ateirekin jardunaldia egitea, ez da? Hori da, o sea, ezin dugu egin, eh, o sea, supotsa, suposatzen da, eh, kendu da biela matrikula lelengo mailarako, baina gu eh, izan ginen egiteko, eh, oza, sea, izan gara egiteko, eh, azteazken honetan, egitea ateirekiak, baina bigarren mailarako, eta esan da biela, ez tipo, ez lelengo mailakoa ez bigarren mailarakoa. Ezer? Mm -hmm. E... Eh... Hor ikusita eta kezka hori egon da, mm, Euzkuntza komunitatean, ez da familietan e, ikazalegan ba, erabaki duzue kalera hartzea daz da. kalerateratzea eta konteigu zue, pues, noako ekintza e, izango da bihar? Bai ba, Biar egingo dugun ekititza izango da joango gara plazarria gara zortzirak eta laurdenetan eta eingo dugu e, manifestazio bat gobernur ba, eh gobernurarte tipo gra, Gran Vía 85 arte eh bai zengoda manifa bat hori ba, ordu batekoa eh e, batezbe ba saihatzeko ba, berriro se pasada urtean egon ba, egongingen egoera berdinean eta lortugenuen ba beste urte bat histea Ordan ba a ber albadu ba ideia eh centro edo luzeratzeko e, ideia hau luzeratzea egitea mm -hmm. eh batesbe urte honetan eh egin dugu eh tipo e, ba, xabaldu gara askoz bez eh asko urte honetan eh bestean se adibidez ba, e, dago jendea ba, e, igual lagun bat klasekoesan dit de ba ni lagun bat Barcelonaan ba, enteratu dela ez da ki ser ba, gaude egiten gauza asko Mhm mm ez eh alternativa ba ganorazkoak ez eh? eta onak, eman eh? behar, beharko dituzte ezta eh moduan ezaizu sai su heruitzen eh pues kontuan hartzekoak, ez? Naiko kasak. Bai, eh eh se adibes galdetu iaba. Ah, zer pentsatzen duzu ez daki zer mm -hmm. e mínimo ba, igual ez istea eta eramatea zentroa bestelekubatera. Se ze, askienaan claro, eske ez, ez artegu bez zer egingo dute ba, edifizioa bat, ez? Uh -huh. Ordoan bagauz, apurbet, pues, hor eh, dudarekin... Eh, ba, informazio er, gutxi, ez? Eh? Ba, ba, informazio gutxi naiko... Informazio gutxi, ere, ba, keskat, eh, keskatzen dioguz, eh, eh, goa dibidez, eh, bagauz ikusten eh, urte hauetan, eh, eh, daudela dela egiten, eh, komo kentzen dirua, gauza eh, publikoetan, ez, eh, eh, osasunean... Tipo, sakide txan, etolako gauzak, eta, klaro, hmm. orain dauz, izen, zentro e, publiko bat, eta, ba, emoten dupen txaera, hau dela, e, bat, hmm. ba, e, egitea rekorteak, e, gehiago eta gehiago publikoan. E, bat, e, tipo, Berdin da ze gauza publikoan izan da uzaidetan hezkuntzan e, gauza benetan. Bai, Egia bai, esan orain dela gutxi izan genuen hemen e, beste elkarrezketa bat e, gai honen horren inguruan, ze hainbat e, eskola hitxi dituzte eta bueno, itakia izan da hori esan duzu lehenago, pues, e, reorganizazio bat, batdo. Bai. Bai. E, fusioa deitzen dute. E, orduan, e, bai, horregatik, e, hain zuzen edu, zuek aterako zarete eta lelo bat, izango da, eskola publikoa defentsan, ez? Hori, defendi du. Mm -hmm. pues, Naibaduzu e, gogoratu, mesedez, e, lekua eta ordua bihar, larunbata? Bai, izango da, bihar, larunbata, e, sortxirak eta laur denetan, arriaga plazaran, gran bia laurogeita boster arte. Pues qué ricas con Rubén Nieto, eh, txurdina BCoVHTIko ikaslea, eh, elkarresketa honengatik, zu denboragatik eta dai. eta sei gogor. Bai, eskerrik asko, suri. Venagor. Bai, agur.